9. fejezet Dennis Carpeter, a lányi Freyd egyedül egyedülnevelő anya, majdnem 5 éve volt már a New Star 990 nevű magazin műsor és mindenki csak úgy emlegette, az szuka. Véletlenül került a műsorba, de éppen ezzel a véletlennel szinte sorszerűen sikeressé tette a rádiósót. Négy évvel és 9 hónappal korábban, októberben, Dennis még fél óránként félperces közlekedési hírekkel jelentkezett. A délelőtti szárnyorvezető poszcsony egyik reggel washingtoni börtönből telefonált, ahol hét különböző vár föl ellenek. A gyerektartás nem fizetésétől egészen az emberölési szándékkal elkövetett testértésig. Átmenetileg ott marasztalták az egyik vendég szobában. A gyilkossági kísérlet a sok csegdenéhez és a csekély önuralom eredménye volt. Mindössze 20 perccel a műsor előtt közölték Denisszel, hogy itt a nagy alkalom és megcsinálhatja a egyét az egyik legfontosabb kereskedelmi rádióadón. A hírnek elemi erővel kellett volna hatnia rá, ám Dennis akkoriban nem ő hajtott lemezlövasként a nyilvánosság előtt szerepelni. Teljesen megvolt eléked a munkájával, mely abból állt, hogy a város városorkalmas pontjain elhelyezett rendőrségi kamerák továbbította képeket figyelt a monitorokon, s ha észlet, kerülő utakat javasolt a dugóban tehetetlenül velvődő ingázóknak ám Dennis elég okos volt ahhoz, hogy meglássa az ajánlatban rejlő lehetőséget. Akkoriban lányai, Laura és Ellen még csak öt évesek voltak, s az óvoda és a lakbér mellett a betöbőrés is alig futottak. Egy szociális munkás barátnője mondta, hogy jogos volt volna élelmiszer támogatásra, de Denis ezt visszautasította, nem akarta volt férjének, Bernienek megszerezni azt az erőmöt, vagy lássa, amit könnyör adományokból tartja fel magukat. Denis akart válni, ő követelte saját magának a gyerekeket, és hogy végleg megszabaduljon a férjétől, a bíró heves tiltakozása ellenére, míg a minimális gyerektartása sem tartott igény. Amikor kijöttek a bíróságból, a rohadékbörnyi utoljára még oda szólt neki, nélkülem éhen fogtak törgöleni. A következő hat év során úgy gondolt ezekre a szavakra, mint amik meghozták a szerencséjét. Denis magabiztosan ment be a műsorvezetői fülkébe, hogy szembenézzen az életben csak egyszer adódó lehetőséggel. Eddig ez a móna a aki akkor még csak technikai munkatárs volt, utólag bevallotta, hogy aznap 20 dollárt vesztett, amikor arra fogadott, hogy Denis sírva fog kirólni a fülkéből, még mielőtt az első reklám nem menne. Denis távol attól, hogy könnyekre fakadjon, a szignál után lendületesen szólt fel a mikrofonba. Önök ma bizonyára nem az én hangomra számítottak, mondta életében először, mint a lemeszóvas, de az a másik jól ismert hang most éppen a börtöndal tanulja. Úgy látszik poszcsoninak, csak a szája volt nagy, szíve koráncsen. Pillanatnyilag egy városi börtönben van. Sok mindennel vádolják, például a gyerektartás nem fizetésével. Ha ártatlan, alig várom, ha széles mosolyával újraítuljon a műsorvezetői fülkében. Ha bűnös. Remélem a cellájában fog megrohatni, és közben a raptársai megtanítanak neki egyet -egy mást a szexről, amit eddig nem ismert. A következő négy órában Dennis kirohanásokat intézett Amerika Szociális Intézmény Rendszere ellen, és nem habozott olyan is érinteni, amelyek egyébként tabu témának számítottak. Pozícióját, mint a nők jogainak élharcosa alapozta meg, támogatva az abortusz választásának jogát, ha azt a körülmények indokaját, de azt javasolva, hogy ha a műveletnek pusztán a születésszabályozás a célja, mindenkit, aki közben működik a végrehajtásában, köztük az apát és az orvost is emberről és vágyával ítéljék el. Amikor megkérdezték, mivel támasztja alá ezt az ellentmondásos álláspontot, azt felelte: Nem tartozom magyarázattal önöknek, csak azt mondom, amit érzek. Ha nem tetszik, keressék meg azt a kis kiskombot a készülékükön, és forgassák addig, amíg el nem lémolok. Az első adás alatt a vonalak égtek a hívásoktól. A telefonálók vadul vitatták Denis nézeteit. A döntő pillanat azonban akkor jött el számára, amikor Barbara a Vülcsinai Allingtonból betelefonál. Nem sértésnek szánom, Denis, de olyan benyomást keltesz a stílusoddal a rádióban, mint egy rossz színulatú Teljesen igazad van, Barbara, felte Denis. De nem csak úgy egy szuka vagyok általában, hanem én vagyok a szuka egész Washingtonban. Abban az iparágban, ahol a piaszképes egyéniség a siker kulcsa, Dennis megtalálta a szerencséjét. Egy hétre rá a fizetése már ötszövesényre nőtt, után addig példa nélkül álló módon három évre kizárólag a szerződést kötöttek vele. A szuka mindazt képviselte, amiről általában úgy vélik, hogy a rádióban csak kudarcot valhat. Egy néger nő, aki nyíltan és elfogulatlanul beszél mindenről, le lettő a gyereknevelésig. Politikailag inkább konzervatív volt, mint liberális, de mindenkit gondolkodás nélkül megtorpedózott, aki kitáncolt a sorból. Első adása után, három héttel, a mint többek által hallgatott NewsTalk 990 népszerűségi mutatója jó 6%-kal megugrott. Denis a szuka. Már a két washingtoni napilapban is nyilvánosságot kapott, a kereskedelmi sajtóban is jelentő szerepletet szert. Rajon szerintem is úgy az életet, amilyen az valójában. A legtöbb amerikaihoz hasonlóan tevékenységében őt sem vezérelték rejtett politikai célok, politikai ambíció pedig végépp nem, így amikor kimondta, amit gondolt, az igazság szólt belőle, az igazság, melyel a hallgatósága is azonosulni tudott. Egy évvel és egy hónappal azután, hogy a Toksó házigazdája lett, az Zamóra behívta őt az iratájába. Protoszer úgy festett, mint egy kisfiú, aki rögtön fakad, ha nem mondhatja el az igazságot. Hallottam, amikor Marekkel a műsorigazgató valakire beszélt telefonon. Képzelt, kiterjesztik a műsorszórást. Bár Deniz minden szót hallott, Zamora lelkesedésének okát egyelőre nem fogta fel. Hm. Miért tűn meg Hát te mi érted? Minden fontos kereskedelmi rádió leadja majd a műsorainkat. Az egész ország hallani fog minket. Deniz egy hosszú percig kitetlenkedve bámult rá, kezét a szájára tupasztva. Ó, te jó ég, Rick. Komolyan beszélsz? Igen, halál komolyan. Gondolj csak bele. Milliónyi hallgató a keleti parttól a nyugati partig, és milliónyútól dollár a zsebedben. Elrike utolsó mondata végképp elállította Dennis lélegzetét, szételegnő kezdett. Nem, csattant fel. De inkább csak úgy magában. Ne bele magunkat olyasmibe, amit egyelőre csak mások telefonbeszélgetéséből sejtesz. Ilyesmivel sem esett meg. Sejtésről szó sincs, tiltakozott Elrike. Pontosan tudom, mit hallottam. Rólad beszéltek. És azt mondták, hogy ország fognak minket sokározni. Igen. Hazudsz. Enrique De hogy hazudok, minden lében kanál vagyok, és holyton hallgatózom az igaz, de nem hazudok. És valóban, a műsorigazgató még aznap megkereste Deniszt, és hivatalosan közelte vele a hírt. Az első fázisban Tampától, az Illinois-i 12 területe terjesztették ki a műsorszórást, és ezzel a szuka amúgy szép keresete megduplázódott, egy éven belül pedig már 34 rádió sugározta a műsort, ami további kétszeres emelést jelentett neki. Mikor Néten első részben hallott őt az idegenház hálózavájában, Denis már 327 rádió adon jött be, és a keresetekkor már bőven hét volt. Aznap reggel a szoka műsorát az amerikai ifjúság elköcsi ramlásának astorozásával indította, s példaként a helyi Washington Storyt idézte arról 12 éves fiúról, aki megölt egy a felügyelőt, meg megszökött. Az ügyész ebben az esetben azt nyilatkozta, hogy felnőttként akarja elítélni a fiút, s azt hiszem ez nagyszerű. Hányszor hallunk olyan csoportos, autós meg rabult jogosságokról, ahol kiterül, hogy a tettesek kiskorú szörnyétegek. 12, 13, 14 éves kölkök, akiknek annyira nincs miért élnő, hogy gondolkodás nélkül elveszik az ember legnagyobb kincsét, az életét. Ami engem illet, unam már az ilyen híreket. Ami engem illet, kész vagyok nyilvánosan is követelni, hogy legyen az férfi, vagy nő, kiskorú, vagy felnőtt, ha szándékosan kiolja egy másik ember életét, vonják ki a társadalomból, amelyben érek. Azt akarom, hogy hátra lévő éveit rács mögött töltse, hogy ott legyen, amíg el nem érje ezt a kort, amikor már beszélhető valamelyik hercik kis villanosszégbe, amelyek mostanában csak porosodnak szelt az országban. Onnan egyenes a pakolra jutott az illető, és az örökkévalóságban valóságban kedvére azon, milyen vagán dolog is tilkolni. A telefonok szinte is szartak. Mire Dennis befejezte mondókáját, a jelző lámpák minden készüléken sürgetően villogtak. Megkikérte, hogy amit lehetséges beszél a várakozó telefonálókkal, de most direkt nem következik. A hívók fele a gyereket akarná felköttetni, a másik fele téged, mondta Eriken Denise fülhallgatójába. A káprázatosan mosolygott. Erike számára minden káprázatos volt, amit is csinált mindig csinosan öltözött és mindig használt minket is, éles ellentét van a többi műsorvezetővel, aki legfejebb annyiban adott magára, hogy az ebédnél nem az ingójába törölte a száját, hanem szalvétába. Azok a rajongói, akik sokáig csak a hangját ismerték, és aztán találkoztak vele személyesen is, mindig megjegyezték, milyen szép és négy közt, hogy mennyire meglepődtek ezen. Tenis felnézett a jegyzeteiből, s a fülke üveghalán át emelte Ónix fekete szemét. Rig, létszvés azokat szűrt ki nekem, akiknek az a véleménye, hogy a fiú ártatlan. Erike bónultott, és helyes nem feltartotta a hüvelykujját. Olyannal nem óhajtok beszélni, aki azt vetni a szemembe, hogy rossz anya vagyok. Kizárólag a gyerekek felnőttként horó elítélése mellett és ellenszóló éveket akarom megvitatni. Továbbá a fiatalkorú bűnözés visszaszorítására tett javaslataikat. Meg lesz, Denis, mondta Erike. 20 másodperc múlva vége a reklámnak. Az első hallgató Robert a négyes vonalon. Azt hiszem egyetértőled. Dennis színleg lelkesedéssel ból Ideális kezdésnek hangzik. Erike a kezét feltartva öttől visszafelé számlált, aztán intett. Adás. Ismét köszöntjön neked a stúdióban a szoka. Ma délelőtt igazán nem panaszkodhatom a hívások cseké száma miatt. Bekapcsolta a négyes vonal a villogó gombját. Hello Robert, itt a Zuka. Halljuk, miként vérekedik. Hello Zuka. Robert hangja értes és mély volt, mint az erős tohányos, aki 45 év körül lehetett. Azért hívom, hogy egyetértésemről biztosítsam, ha hiszi, ha nem. Már miért ne hinném, mivel mindig igazán van és el is várom, hogy egyetértsenek velem. Robert felnevetett, mire erőteljes és köhögési rohamd tört rá. Csak hogy ez a legelső eset, hogy osztam a nézetét. Erre Deniz is elnevette magát. Nos, mondja el, Robert, mivel értemeltem ki most ezt a megkiszteltetést. Az a véleményem, hogy az amerikai fiatalság egyre mélyebbre süllyed a pöcegödörbe. A hócipőm tele van már azzal, amikor azt mondják, hogy a fiatalkorú bűnözők tettejét a hátrányos helyzet, a családi háttér meg az etnikai nemzetségi szólódások a felelősek. A kölykök maguk a felelősek. Nem tisztelnek senkit és semmit. Mindenkire úgy tekintenek, mint a következő potenciális áldozatokra. Kikre gondol pontosan Robert? Az utcánkat ellepő fiatalkorú bűnözőkre. A bíróságok félnek határozottan felédni velük szemben. Ha sitre vágják őket, a a rögtön azt hasogja, hogy nem bánnak velük méltányosan, a média pedig a körülmények áldozatául esett ártatlan gyerekekről beszél. Ugyanakkor ha nem csukják le őket, minden kezdődik előről, és megint ott renddalíroznak az utcán. Dennis megpróbált közbeszólni, de Robertből megállíthatatlanul ön lett a szó. Olvastam néhány hónapja az újságban egy 11 éves Csikágoi köhökről, aki egy autós levőldezés során megölt egy lányt. Akkoriban én is Csikákóban voltam, és csupán annyit hallottunk, hogy nagy erőkkel nyomoznak a kölyök után, akinek már egész listára való súlyos bűncselekmény van a rabásán. Aztán két napra rá holtan találtak rá egy szennyvíz elvezető árokban. Valaki golyó teresztett a fejébe. A média persze gyilkost kiáltott, a hírekben a kölyök mosolygó arcképét mutogatták, és riport is készült a hozzátartozókkal, akik nem győzték hangsúlyozni, milyen rendes kis volt. És ön szerint nem volt az? A frászt. Rohadt gyilkos volt. Nevezzük nevén. Rohadt gyilkos akkor is, ha még nem nőtt nagyra. Az ilyeneknek nincs helye az utcán. Dennis rendben kiházott elékének az üvegfalon keresztül, így élő az élőadás. És mi a tanulság mindebből néthen béli esetében? Mit kellene tenni vele? Őszinte legyek. Természetesen az én műsoromban csak is a teljes igazságnak van helye. Ez alapszabály. Hát, őszintén szólva, nem bánnám, ha kivégeznék, hiszen megölt egy fegyőt az Isten szerelmére. A fiatalkorúként ítélik el legkésőbb 9 év múlva, de inkább előbb újra kint van. Az ő viszont örökre halott marad. Ez szerintem valahogy nem igazságos. Enrique jelezte Denisnek a fejhallgatón keresztül, hogy ideje átérni hatos ahol egy bizonyos Barb várakozik. Köszönöm, Robert, azt kell mondjam, egyetértek önnel. Most pedig Barb következik, aki ugyancsak élőadásban van a szukával. Halljuk a véleményét Barb. Halló? Szó meg egy félénk, 22 év körüli lányhang. Szia, Barb, élőben beszélgetett a szukával. Ó, szia, Barb vagyok. Köszönöm, hogy fogadtátok a hívásomat, szó. Igen, mond csak kibátran szuka. Így hívnak, az is vagyok. Barkuncogat. Azért közt, hogy fogadtátok a hívásomat? Na, mondd csak kik, nem már is leteszem, kivele. vele. Helló Á, nem akarom, vihogott a lány. arány. Dehogy nem, csak könnyedén, hogy én is itt beszélgetek de a hallhatott milliónap füle haladára. Szuka. Nem megy. Ugyan már majd segítek. Egész és kiemondatod. Jél maga egy! Szuka. Barc ez suttogva, alig hallhatóan, mondta ki. Oké Barb, kezdetnek, nem rossz. Próbáljuk újra, de most már érinkem, felszabadultam. Te rohadt, szuka. Na, ez sokkal jobb volt. Most fussunk neki harmadszorra is az aranyért. Mond, Hello, szuka. Hello, szuka, mondta Barb nevetve. Hacs mint szuka. hacs mint szuka. Rahadt Te egy igazi rohadt vagy egy bütös szuka. Barb most már jó ízrél nevetett. Rahadt szuka. Te egy igazi rohadt vagy bütös szuka. Denis tiadalmasan az asztalra csapott. Az áldóját végül mégiscsak sikerült. Nem jobb így? nem, egész más. És még örülhetsz, hogy a rádiós neve mondjuk nem Vagina. Ahol a vonal túlsó végéből. De lehetnék akár herezacó, is. Képzel csak el, helló Amerika, nem olaszszák el, de a herezacskó? Denis maga is röhögni kezdett. Akkor a pasikat kéne bátorítanom, hogy kivele? Nasbarb, jót mutatok. De most vadítsuk komolyra a szót, és azt megvörünk a véleményet. Bart gyorsabban alkalmazkodott, minden iszremérte. Szóval, Szuka, valahogy nem tetszik nekem az, hogy a gyerekeket ugyanúgy kezeljék, mint a felnőtteket. Egy gyerek, aki bűncselekményt követ el, még megjavítható. A felnőttek viszont meg tudják ítélni a tetteiket, és tudatosan cselekszenek. Tehát szerinted a 12 éves néhány béli nem tudta, hogy olyan nem szabad? De... Szerintem biztosan tudta, csak azt nem hiszem, euh, hogy egy gyerek helyes nézőpontból képes-e megítélni egy ilyen cselekményt. Ezt fejtsd ki, Barb, Hogy jön ide a nézőpont? Egy állami alkalmazott meghalt. Neki és a családjának mostantól nincs más nézőpont, csak ez van. Szerintem ez nem ennyire egyszerű. Ahhoz, hogy egy gyereket felnőttként lehessen elítélni, nem csupán azt kell figyelembe venni, amit tett hanem azt is, hogy a tettéről mit gondolt. És honnan veszed, hogy nyílten úgy gondolta, valami más tesz, amikor megölt azt az embert? És te honnan veszed, hogy nem gondolta úgy? Barb hangjából a most megfogtarak, biadalmas érzése csend ki. Hát ez az Barb. Nem érdekel, mert nem számít. Ez a véleményem. Én azon az állásponton vagyok, hogy a ténye önmagáért beszél. A szuka az első szünet előtt még két beszélgetést bonyolított. Mindkét telefonáró úgy gondolta, hogy néthen semmiben sem különbözik a többi gyilkostól. Eljött az idő, fogalmazták meg a hallgatók, amikor az embereknek felelősséget kell vállalniuk a jó és rossz tetteikét egyaránt. A bírák túl messzire mentek a bűnözők jogainak védelmében, és ennek a törvénytisztelő többség meg a levét. Denis ezzel a legteljesebb mértékig egyetértett. Néhány húsz percig ült a nagy szélén, és hallgatta a sok-sok idegen felnőttet, akik ítélkeztek érkeztek felette. Hogy mondhatnak ilyesmiket, hiszen ott sem voltak. Nem hallották viki Harris fenyegetéseit, és nem érezték szorongató kezét a torkukon. Nem tudták, sorozni meg nem is izgatta volna őket, hogyha nem öli meg Rikit, akkor Riki öli meg őt. Nem látták az eszelős tekintetét, és nem rázoltott szét az agyuk, amikor a szemük közé vágott. És nem látták a vér. Oj oh, a vért! Minél többet hallott nyíthán, annál inkább tudatosult benne, hogy az igazság egyre kevésbé számít. Megint hazugságokat terjesztenek róla, márpedig tapasztalatból tudta, hogy a hazugságok egy-kettőre valóságként vögzőnek az emberek fejébe, s ha ezbe következik, akármit megtehetnek vele. Őt még csak meg se hallgatta senki. Amit tudnak, azt a rendőrségtől és az intézet is hallották. Az pedig, mint hazugság. De ezen talán képes változtatni, hát nem? Mindössze fel kell venni a telefont és felhívni a műsor. A számot megítezte, épp elég szerben mondták. Felveszi a kártyát, elmondja, mi történt, és tisztán magát. Persze alig, ha ilyen, egyszer... Nem fognak hívni neki. Ez a nő majd guntűzt belőle, lehagyja a sárga földig. Ő meg csak feliszkodja magát, visszatérnek a nemképei. S a végén még valami őrültséget csinál, aztán elkapják. Azt pedig nem engedheti meg magának, hogy elkapják. Ám azt sem engedheti meg, hogy az emberek elhiggyék a sok hazugságot. Elvégre, nincs abban semmi, ha telefonál, Valószínűleg legfeljebb egyszerűen leteszi. A házban vezeték nélküli volt, az éjjeli végén általában mellett. Néten felemelte, az zongommal bekapcsolta, aztán hosszú percekig csak ült csendben bámulva készüléket. Végül a szabad vonaljelzés némes recsegő hangra váltott, mire néhány gyorsan kikapcsoltak. Mély lélegzetet vett, majd újra benyomta a gombot, és beütette a szuka 800-szal kezdődő számát. Felfigyelt rá, hogy a telefonszám gombjai tustón van egy nem pitteknek. Az otthon készüléken gyakran azzal szórakozott, hogy kis talamokat csihalt ki a különböző gombok nyomogatásával. Aztán a füléhez emelte, de foglaltat jelzett. Nathan megkönnyebbült, feszültsége feladódott. legalább megpróbálta. Nem sikerült a kísérletet megtett, és talán elég is, vagy mégsem. Aztán még, vagy két percig hallgatta a rádió, végül úgy döntött, hogy nem, mégsem elég, egyáltalán nem. Újra tárcsázott, aztán újra, és megint újra. Mindannyiszor mással beszélt. Kilencedik próbálkozására, amikor már majdnem automatikusan újra benyomta a flash Cserediált, valami furcsa hangot hallott a készülékben. Ritmikus, pozálló jelzés volt, majd végre becsengött. Miután a fiú úgy érezte, hogy ott 105 csengetet, valaki végre felvette. Itt a szokavonal, mondta a hang. Miről ohajt beszélni? Erről a néten ügyről, felállt a fiú. Ön kiskorú? A szoka gyerekekkel nem beszélget. Azt hiszem, velem majd akar beszélni. béli vagyok. Denis már témát akart váltani, jó 3-4 órája kizárólag néthen Béli volt műsoran, és most már nem fogadtak új hívásokat. Az egyes és négyes es vonalon várakozó hallgatók után reknám következik, majd áttérnek arra, hogy az elnök miként irányítja a külügyeket. Éppen egy kordon nevezető pszichiáter volt a vonalban az arizonai 8 Stockdale-ból. Pszichológiai szaksarkomban előadást tartott arról, hogy a 15 év alatti gyerekek értékrendszere még nem elég felett ahhoz, hogy felnőtt módra különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. Dennis önelékültem mosaikot. Amikor a lélekbúvár levegővételmi szünet tartott, Dennis elhatározta, hogy eleve nem felfalja. Ám alig, hogy nyitotta a száját, enrik észkatott hangja hallatszott a felhagatójában. Mindenképp fogad a hatos vonalon a hívást, mondta. Denis iszó pillantást vetett a producerre, csoda, hogy a kettő őket elválasztó üvekval nem mondott meg tőle. A Talksor Rádió egyik legfontosabb alapszabálya ugyanis az volt, hogy a műsorvezetőt soha nem szabad fölbeszakítani, amikor beszél vagy beszélni készül. Denis pillantásából eléke megértette, hogy a karrierjét kockáztatja, ezért magyarázatot adott. Egy srác az, aki azt állítja, hogy Néthen Béli. Az a néten Béli. Szerintem igazat mond. Denis Szövet időre teljesen elvesztette gondolatainak vonalát. Ha ez igaz, valami ég rengetőnek lehetnek főtanúi a hallgatók. Némi szünet után, mely miatt a rádió közelben lévők közül többen azt hitték, hogy megszakadt az adás, Denis visszanyerte lérek jelenlétét, és gyorsan elbúcsúzott a pszichiátertől. Köszönjük, doktor Ennyiből is bőven megértettük, mit akart mondani. Az én gyerekeim bizonyisten mind mint jóval fiatalabbak, 15 évesnél de pontosan tudják, mi a jó és mi a rossz. Ezzel megszakította a vonalat, és nagy levegőt vett. Nos, úgy hiszem, egy hírességet köszönthetünk a telefonálók között feltéve a produszenem igazatvont. Teatrálisan benyomta a hatos gombját, Néthem Béli, ott vagy? Igen, azt mondjam. Felelte egy halk, fátyolos azért elég előteljes hang a vonal másik végéről, amelyből elszántsák haladszott. Az évek során Denis büszke lett arra, hogy pusztán a hang alapján képes felismerni a telefonárok személyiségét. Ez a hang egy cserkészfiúé volt, egy se seltülőlig a játékosai, olyas valaki, akinek a becsületessége felül nem lehetett kétség. Denis nyomban elkezdte felülvizsgálni a négy alkotott képét. Kösz már is tapasztalta a kevés alvás következményeit, és a kávétól, amivel fel akarta magát fissíteni, olyan gyomorosava lett, hogy úgy érezte, az üveget is meg tudná emészteni. Bár tudatosan szinte fel se fogta, vagy szól a telefon, automatikusan adanyult, és már az első csöngetés után felvette a készüléket. Michael Szadnagy, szólt bele! Petrelli, mondta a hang a vonal túl végén. A francba más nem is hiányzott. Jó reggel, Csé Láttam, már korán a kamerák eliják. A hallaton izgatott Petrelli elengedte a fülem mellett a gúnyosnak szánt megjegyzést, pedig ez nem volt jellemző rá. Kapcsolja be a szukát, vakkantotta. Hogy mondjak, kérem? A rahat rádiót kapcsolja be, a szuka munsorát, a bérfiú éppen vele beszél. Nem, Svintli? Michaelsnek ezébe se volt sírni. Tudta, hogy nem szalaszt el semmit, hiszen az adást meghallgathatja majd Magnó Mett valamelyik puszkó beosztatja biztosan felveszi, és sietve eljuttatja felett ezzel is jelezve, milyen lelkismeretesen végzi munkáját. Nem! rá Kapcsolja be és figyeljen! A végeztek újra hívom.